Її більше, пошкодження скульптури чи припущення, що вона зроблена із справжнього тіла. Він підняв фотографію зниклого. Ця статуя, а я припускаю, що й усі інші теж, перетворена на камінь людина. Провівши подальші дослідження, ми, напевно, зможемо зіставити всі статуї містера Люмке зі звітами про зниклих безвісти. Пендра відкрила рот, закрила і знову відкрила, як риба в пошуках гачка. «Ви хочете сказати, що Бернард Люмке серійний вбивця?» «Ми не знаємо, як відбувається петрифікація, міс Пендра», – пояснила Скалі. «Я забираю статуї як речові докази. Після проведення детального аналізу я знатиму більше». Обурена Пендра з недовірою ступила вперед. «Аналізу? Це витвори мистецтва, я не дозволю». Мелдер перегородив її шлях, але коли Пендра спробувала протиснутися, він зачепив статую, причому не зовсім випадково. Та грюкнулася на підлогу і розлетілася на шматки. З подібної до бетону шкіри стирчали кістки. Навіть голова розкололася. Всередині опинилися кристалізовані мізки. Пендра відсахнулася, в паніці закривши обличчя руками, і стала повною копією крику. Куток розчарування. Національний парк «Долина смерті». Вівторок. 16.28. Тревіс Ештон їхав своєю Вольво по паскудній дорозі по краю Долини Смерті до містечка під назвою Куток розчарування. Під час виставки агент скульптора вибовкала, що саме там живе Бернард Люмке. І якщо Ештон опиниться на його порозі, навряд чи той відмовить йому в інтерв'ю. Лобове скло покривала пилюка, і двірники мало чим могли допомогти. Рідина з омивача перетворювала плями пилюки на плями бруду і оминати камені чи вибоїни ставало тільки складніше. Нарешті він дістався до кубки покинутих споруд, ржавого гірничого обладнання і вітряка, а також саду розчарувань художника, скульптур із звареного і пофарбованого металобрухту, радше невдалих, ніж витончених. Як міг художник, що створив такі живі скульптури, як на виставці галереї Пендрагон, зробити цей мотлох? Ештон зітхнув. І без ексклюзивного інтерв'ю він дещо виявить. Образ думок людини, що є найяскравішим відкриттям світу мистецтва. Ештон вийшов із машини і прикрив очі від сліпучого сонця. «Гей!» – він прислухався, намагаючись знайти якісь ознаки життя. Над головою з карканням літав ворон. «Містер Люмке! Я арт-керівник із Лос-Анджелеса. Мене відправила сюди ваш агент Кендра Пендра. Вона дала мені адресу. Не зовсім точно, але звучить правдоподібно». Він насупився, дивлячись на фігурку індійського бошка Кокопеллі, зроблену з човну й кухонного начиння. Інша скульптура зі сміття зображала комедійного робота з таким же кумедним роботом-собакою – моторошні штуковини. І тут він побачив горбисту скульптуру індійського шамана. Ось воно, яка різюча відмінність від решти бездарних скульптур. Із трохи менш обвітреного будинку, зі склом у вікнах і великим білим баком із водою на рівні даху, вийшов Люмке. Критик? Це що, повинно справити на мене враження? Я поважаю ваше усамітнення, містер Люмке, випалив Ештон. І тому приїхав один. Ніхто не знає, що я тут. Я хочу взяти у вас ексклюзивне інтерв'ю про ваші чудові статуї. Скульптор не втрачав пильності. Так ви не заодно з тими двома цим ранком. «З якими двома?» Пульс Ештона шалено скакав. Він занепокоєно поплескував еспаньолку. «Хтось його випередив?» «Ви домовилися про іншу публікацію?» Люмке відкинув це припущення. «От іще! Я відіслав їх геть. Зазвичай я не даю інтерв'ю. Але якщо ви приїхали один...» Ештон простягнув візитку і ледь дихаючи заговорив. Чудова виставка в галереї «Пендрагон» привернула багато уваги. «Я напишу хвалебну статтю» і ми різко збільшимо вашу відомість. Можу я подивитись вашу студію? Кинути погляд на техніку». Люмке примружив близько посаджені очі. «У мене немає студії, у традиційному сенсі. Я створюю скульптури разом із самою природою». Він оглянув безмовне місто Привид. Потім поглянув на нерівні гори, всіяні печерами і старими шахтами. «Може, я й дам вам ексклюзивне інтерв'ю?» «Вам пощастило, містере Ештоне». «Значить, я недаремно долав цю довгу путь із Лос-Анджелеса», – зрадів Ештон. Люмке вів свій позашляховик по нерівній сільській дорозі до розщелени в скелі. Ештону поїздка здалася кошмарною, але він так палко бажав побачити незвичайну студію, що пересилив у собі страх. Люмке зупинився біля підніжжя скельного схилу, що вело до вузької розщелени в входу в печеру. Він став підніматися, очікуючи, що критик піде за ним. Я показав це місце дуже небагатьом. У цій печері я черпаю натхнення. Звідси беруть початок усі мої статуї. Ештон задихався, увесь у пилюці і спітнілий після підйому, але був заінтригований. Ваша студія просто вгорі? Це місце не подібне до шахти. Воно природного походження? Природного. І неприродного. Я виявив його, досліджуючи каньйон. Він показав нахимерні малюнки на каменях біля входу. «Але шошони знайшли його задовго до мене». Він повів критика всередину і увімкнув потужний ліхтар, щоб освітити шлях. «Це приголомшливо», – усміхнувся Ештон. «Саме так», – погодився Люмке. Чоловіки заглибилися в печеру. Люмке спрямував ліхтарик під ноги, щоб вони могли пробратися через навалені камені, пригинаючись під скельними виступами. Віконце з денним світлом залишилося далеко позаду. Згори сипалася пелюка і здавалося, навіть їхні кроки роблять печеру нестабільною. Коли згори струмочком потекли дрібні камінці, Ештон стривожено запитав. «Далеко ще? Ми майже біля струмка. А там ви побачите диво, якого й уявити не могли». Нарешті вони вийшли до великого приміщення, яке не міг повністю освітити ліхтарик. Дзюрчання струмка по каменях діяло підбадьорливо. Повітря у печері було прохолодним і вологим, гразюче відмінним від пустелі зовні із кислим запахом. Люмке спрямував ліхтар униз до текучої води, що прорізала по поверхні каналу. Це особливе місце. Шошони вважали грот священним, упевнений, саме це означають їхні малюнки. Спробуйте воду. На обличчі Ештона, що залишився в тіні, відобразилось занепокоєння: пити воду? Вона, напевно, мінералізована. Я не хочу. Пройшовши через камені, вона чиста і відфільтрована. Це як кров музи. Ви ніколи не відчували нічого подібного. Свіжа, недоторкана, холодна, магічна. Голос Люмке став звучати твердіше. І це важлива частина інтерв'ю. Якщо ви не хочете... Гаразд. Ештон став на коліна. Занурив у струмок долоні і зачерпнув воду. З причмокуванням коптнув. Віддає крейдою. Багато розчинених мінералів. Він устав і витер руки об штани. Можна трохи більше світла, щоб я побачив деми? Я встановив лампи, що працюють на акумуляторах, з'єднаних дротами. Тепер можу показати вам усе, що ви хочете побачити. Люмке намацав вимикач і лампи освітили гігантський грот, наповнений сталактитами, сталагмітами і блискучими кристалами, що ростуть на стелі. Струмок протікав по підлозі і вливався через тріщину в невелику печеру внизу. Це – моя справжня галерея статуй. Ештон раптом зрозумів, що багато скель і тих, що перебувають у тіні сталагмітів, що піднімаються з підлоги, мають людські форми. Людей, покритих батьма шарами каменю, ніби хтось вилив їм на голову затверділий віск. Деякі перебували тут так давно, що ледь можна було розрізнити руки й ноги, а інші виглядали свіжими. Ештон помітив на підлозі свіжі засічки, там, де Люмке зрізав статуї. «Скульптор – сама природа». Ештон витріщився на статуї і спробував сформулювати запитання, але на силу міг дихати. Він підніс руки до горла, витер рот і ковтнув, але груди ніби наповнилися гелієм. «Мій рот! Ніби піску наковтався!» Він потряс головою, підняв руку і спробував зігнути пальці. «Руки й ноги! Я ледь можу ворухнутися. «Це все вода!» – буденним тоном повідомив Люмке. «Достатньо навіть контакту з шкірою, але тоді це займе більше часу. Раз уже ви випили воду, внутрішній процес буде доволі швидким. Ви станете частиною моєї наступної виставки!» Ештон намагався повернутися, але вже застиг. Він не зміг відірвати ногу від підлоги. Що ви зі мною зробили? Люмке лише усміхнувся і продовжив спостерігати. Завжди ненавидів критиків. КУТОК розчарування Національний парк Долина Смерті. П'ятниця. 1058. Наступного дня на зворотному шляху до Долини Смерті цього разу приготувавшись до неприємної зустрічі зі скульптором Відлюдником. Малдер скеровував машину до кутка розчарування. Робив він це навмисно чи ні, але Люмке знав, що веде до окам'яніння жертв, і агентам належало з'ясувати цю причину. Коли вони дісталися до міста привида, Малдер поглянув на піврозвалені споруди. «Я міг би звикнути до цього місця, Скаллі». Він припаркувався перед дивним садом скульптур зі сміття. А може й ні. Він помітив запилену, але доволі нову Вольву частково приховану за великим і ржавим сараєм. Цього автомобіля тут раніше не було. Скалі вийшла з машини вже зі зброєю у руці. Сподіваюся, він надасть нам тепліший прийом, ніж минулого разу. Малдер пішов за нею, також витягши свій зигзауер. Кендру Пендру в Лос-Анджелесі допитали, і група ФБР зібрала всі статуї, які встигли продати в приватній колекції. Щойно поціновувачі мистецтв дізналися, що скульптури виготовляють як живі? Бо всередині перебуває справжнє людське тіло. Лише небагато хто відмовився їх віддавати. Скалі підняла пістолет, дивлячись на єдиний житловий будинок із баком для води. Федеральні агенти, містере Люмке, вас хочуть допитати у справі про кілька вбивств. Скульптор напевно бачив чи чув, як вони під'їхали. Секундою пізніше він вийшов зі свого старого будинку з піднятими догори руками з занепокоєним виглядом. Не стріляйте! «Я нічого поганого не зробив. Я просто художник. Я не вбивця». «Сер, ми знаємо, що ви пов'язані принаймні з восьмима зниклими людьми, які зникли в цьому районі». Невинний і приголомшливий вираз обличчя Люмке був не надто переконливим. «Вісім зниклих? Та я за рік стільки людей не зустрічаю». «Їхні тіла знайшли всередині ваших статуй, виставлених в галереї Пендрагон», – сказала Скаллі. «У нас ордер на ваш арешт». «Статуї виявилися справжніми людьми?» – здивувався скульптор. «Боже мій!» – він нервово ковтнув і виглядав збудженим і наляканим. «Я думав, це природні утворення. Знайшов їх у печері неподалік». Мелдер кивнув на горбисту статую Шошона, що виглядала абсолютно недоречно серед кітчу зі сміття. «Природні утворення?» – не опускаючи пістолет, Скалі поглянула на напарника. Потрібно поглянути на джерело петрифікації Малдере і переконатися, що більше ніхто не постраждає, як у Ілсон Бітті». Люмке висловив готовність допомогти. «Можу показати, якщо не вірите. Це всього миля звідси». Не звертаючи увагу на спрямовану в його бік зброю, скульптор відчинив рифлені двері найближчого сараю, там стояв позашляховик. «Я кермуватиму. Ця ваша машина з прокату і десяту частину шляху не протягне». «Давайте, побачите все на власні очі. Я нікого не вбивав». Агенти, як і раніше, тримали зброю на поки по Люмке на низькій передачі кермував вгору по крутій дорозі, яка і на дорогу то не була подібна. Малдер подумав, що цей звичний шлях може бути хитрістю ексцентричного художника і залишився на поготові. Через пасажирське вікно Скаллі дивилася на вражаючий обрив. Колеса машини, здавалося, перебували всього в кількох сантиметрах від краю. Ніхто не знає цієї дороги, бадьоро заявив Люмке. Безперервною балачкою він відчайдушно намагався продемонструвати готовність до співпраці. Коли зник навіть натяк на дорогу, він зупинив машину і поставив її на ручник. Звідси доведеться йти пішки. Він поглянув на ділові костюми агентів. Можливо, ви трохи забруднетеся. Малдер заліз на скельний виступ. Не турбуйтеся, це мій похідний одяг. Скаллі була на поготові і тримала руку на зброї. «Покажіть джерело своїх статуй, містере Люмке». Вони видерлись на крутий кам'яний осип до розчелени в схилі гори. Не старої шахти, а печери. Малдера зацікавили малюнки біля входу. «Я знаю деякі. Це попередження». «Шошони називали це місце священним», – сказав Люмке. «Коли великі шамани старіли, вони приходили до цієї печери і розставалися з життям, стаючи частиною гір». Можливо, через багато років це місце знайшли інші люди. Це диво природи. Я покажу вам грот, і ви самі все зрозумієте». Він ступив усередину, очікуючи, що вони підуть за ним. «Обережніше. Скеля не дуже стабільна». Скалі насупилася, але Малдер тихо промовив. «Ми повинні поглянути». Він попрямував у печеру і вигукнув «Уже йдемо». Вони увійшли до запиленого і прохолодного проходу. Ліхтарі освітили яскраві калюшки у вузькому коридорі. Покриті розсипчатою білою скоринкою, камені виглядали крихкими і нестабільними. У сторони відгалужувалися глухі проходи, але скульптор знав дорогу. «Обіцяю, воно того варте! Ви ніколи не бачили нічого подібного!» Вони пішли за люмке по лабіринту, у будь-який момент очікуючи підступу. Коли печера перетворилася на великий грот із звуками дзюркоту води, Люмке заговорив по-хлоп'ячому збуджено. «Коли я потрапив сюди вперше, то вирішив, що перебуваю в печері чудес, як Алладін». Він намацав на стіні вимикач і запалив кілька електричних лампочок, установлених у гроті. Коли грот залило світло, Малдер і Скалі побачили, що вся підлога заставлена горбистими кам'яними фігурами, людськими фігурами, фігурами тварин. Малдер посвітив ліхтариком настельні виступи, скам'яні кажани. У задній стіні грота з текучої маси стирчала людська рука, ніби намагаючись вирватися. Інша фігура перебувала в печері настільки довго, що виглядала так, ніби їй на голову вилили цілу вантажівку розплавленого воску. Але одна статуя була свіжою і білою, як новою. Молодий чоловік з еспаньолкою. Він обхопив горло руками і завмер в такій позі. Скалі оглянула статую. Повна заміна тканин тіла мінеральними речовинами. Малден нахилився над струмком у центрі печери і принюхався. Пахне хімікатами. Скалі торкнулася статуї молодого чоловіка і потерла пальці один об одного. Мабуть, вода в цій печері містить незвичну комбінацію розчинених солей і мінералів. Суміш взаємодіє з органікою. Розчинені мінерали перетворюють шкіру і м'язи на камінь, так само, як виникає кристалізація солей у насиченому розчині. Малдер став біля краю струмка. Містере Люмке, ви були тут неодноразово, але на вас вода не подіяла». Зі Сталектиту вгорі капнула вода, просто на плече Люмке. Він поглянув на каплю з тривогою й енергійно її струсив. Я був обережний. «А чому ви не повідомили про це, щойно виявили грот?» – запитала Скалі. «Очевидно ж, що ці статуї – люди». Спочатку я подумав, що це людські скам'янілості – Витвір мистецтва, створений самими горами. Я витяг одну з них і показав місіс Пендрі, просто з цікавості. Я намагався вмовити її влаштувати виставку моїх скульптур із сторинної сировини, але вона не зацікавилася. Але скам'янілі статуї справили на неї враження. Саме їх усі прагнули здобути. Він похитав головою. Одну я продав одразу ж, потім іще дві. Я намагався зробити кар'єру в мистецтві. Не міг же я просто сказати їй, що знайшов статую. Скалі постояла поруч із Малдером біля краю струмка, принюхуючись до солоної вологості в повітрі. «Популярність застала мене зненацька», – продовжував Люмке. «Після багатьох років спроб пробитися я не міг відкинути спраглих покупців. А попит так зріс, що довелося робити нові статуї. У зловісному напівмороку електричних світильників його усмішка виглядала дивною». Для цього мені знадобилася нова сировина. Він кинувся на Малдера і Скалі. Обидва повернулися і підняли зброю, але скульптор не намагався їх здолати, лише збити з ніг. Він налетів на агентів, як захисник в американському футболі, і штовхнув. Малдер похитнувся. Його нога ковзнула по кам'яній підлозі. Скалі вхопилася за нього, щоб зберегти рівновагу, але обидва плюхнулися в дзюркучий струмок. Він був усього метр завглибшки. Але одяг намок. Малдору вода потрапила й до рота. Він сплюнув, важко дихаючи. Коли вони вилізли по Слизькому березі, Люмке вже добіг до входу у грот і вимкнув світло. Так що тепер на скульптурах хаотично грав неяскравий промінь ліхтаря. Малдер вистрілив із пістолета у віддалене світло від ліхтаря скульптора, але куля відрикошетила від сталактиту. З у стелі посипалася пилюка. Скалі теж вистрілила, але Люмке вже зник, вони залишилися самі. Він біг, звиваючись по крутому проходу, підгинаючись під виступи зі стелі. «Це лише питання часу!» – прокричав він їм. «Ви вже торкнулися води!» Мокрий і злий Малдер отямився і перевірив, що зі скалі все гаразд. Принаймні, ліхтарик іще працював, хоча лампочки й згасли. «Люмке знає звідси вигід, але, думаю, ми зможемо знайти дорогу». Він хотів вибратися з печери до того, як скульптор добереться до машини і поїде, залишивши їх у пустелі. «Малдере, вода!» – сказала Скаллі з хреботою в голосі. Кинувшись у погоню, Малдер теж відчув, як стягнута шкіра. Піджак і штани затверділи, ноги скрипіли на бігу. «Давай звідси вибиратися!» Скаллі задихалася. «Потрібно це змити! Нам потрібна чиста вода!» Малдер не став нагадувати, що вони перебувають у центрі Долини Смерті, де воду не так-то легко відшукати. «Скільки в нас часу?» «Поняття маю, скільки займає реакція. Уілсон Бітті доїхав до самого Фернес-Кріка. Давай бігом!» Печера була подібна до лабіринту. Малдер не пам'ятав точний шлях до виходу, але вони все ж знайшли головний коридор, намагаючись слідувати за проблеском ліхтаря-люмке. Зі стелі сипалася пилюка і камені, Багаторазове відлуння від пострілів пошкодило крихку рівновагу печери. Вони перебиралися через волуни і звертали в бічні проходи. Попереду Малдер помітив світло ліхтаря, але скульптор зник. Можливо, сховався в якомусь затишному куточку. «Якщо петрифікація почалася, він знає, що може просто почекати», – сказала Скалі. «Мінеральне забруднення. Ми не будемо просто чекати». Малдер потяг її за руку й повів по кривій розщелині, що здавалася знайомою. «Вимкни ліхтарик, може побачимо попереду сонячне світло». Обидва вимкнули ліхтарики й просувалися далі навпомазки, почувши, як згори падають камінці і приглушений гурки твалунів, що переміщуються. Малдер занепокоївся, що їх може завалити ще до того, як вони скам'яніють. Зі стелі посипалися більші камені, зі стін посунулися каменюки – потревожені все наростаючою вібрацією. Скалі задихалася, а Малдер відчув, ніби груди наповнилися цементом. Нарешті вони протИСнулися крізь вузький прохід, з полегшенням побачивши проблиск сонячного світла. Малдер не покоївся, що люмке може влаштувати засідку, але вони вийшли на сухе повітря, в повну порожнечу, ні сліду скульптора у Його позашляховик стояв на кам'янистій дорозі. Напевно, він іще ховається в печері», – припустила Скалі. «Він знає, що у нас зброя, і впевнений, що ми скам'яніємо перш, ніж до нього доберемося». «Візьмемо його пізніше. Спочатку потрібно дістати чисту воду». Малдер спробував труситися, але його покривала пилюка. «Нагадай мені ніколи не займатися спалеологією». Він зняв піджак і викинув його, але мінералізована вода вже промочила сорочку й штани. Малдер відчув, як шкіра тверде, а суглоби втрачають гнучкість. Чи це була лише розіграна уява? Нетвердими кроками, виснажені й те орієнтовані як дві маріонетки з пап'ємаше, вони спустилися по каменях до машини. Малдер почув, як у печері триває каменепад, але мав намір повернутися до кутку розчарування, до будинку Люмке, надії знайти душ. Вони дісталися до автомобіля й упали в нього, упевнені, що тепер у них все вийде. Бернард Люмке пірнув у бічний прохід і спостерігав, як повз прошкандибали двоє переречених агентів. Уже скоро вони скам'яніють. Йому лише потрібно почекати і постаратися, щоб його не підстрелили. Якщо він вийде назовні, вони можуть його помітити і вистрілити. Краще затаїтися. Його пульс шалено стукав. Зі своєї ніші він спостерігав, як агенти піднялися вище і вибралися назовні, на світло. Що ж, вони перетворяться на статуї там. Буде набагато легше їх перемістити. Для наступної виставки. Обережно прибираючись уперед, він почув рокіт нестабільних стін і стелі печери. Гучні постріли викликали вібрацію. Виник ефект доміно. Він і не припускав, наскільки крихка печера. Вибравшись із бічного проходу, він побрів до виходу, а камені всесипалися. Один зачепив плече. Скульптор пригнувся. Забувши про обережність, він помчав уперед, але обвалені камені загородили вихід. Він із криком закрив голову руками, але камені продовжували сипатися. Малдер і скалі, хитаючись, йшли по кам'яній місцевості, крок за кроком. Сліпуче сонце обпікало. Чесно кажучи, скалі, я думав, ти вмієш викрадати машини. Скалі рішуче крокувала далі: Якщо ми найближчим часом не вимаємося то станемо частиною краєвиду». Малдер зумів підняти окостенілі руки, покриті білою скоринкою. Він весь посірів, на очах перетворюючись на камінь. «Я не стану окрасою галявини», – спробував твердо вимовити він. В скалі торкнулося обличчя, натиснувши на тверду щоку. «Шкіра втрачає еластичність, кристалізується». Вона потягнула за тремтячу руку, зігнула пальці, але не змогла знову їх випростати. «Стає важко контролювати м'язи». Малдер схопив її за руку і потягнув уперед. Ходімо. Він підняв погляд і нарешті побачив закинути містечко куток розчарування, руїни споруд і ржаве обладнання. «Це не міраж!» Вони прийшли повз розвалені халупи і по дивному саду скульптур і конструкцій зі сміття Бернарда Люмке. Поки вони на силу намагалися крокувати, Малдер не міг не згадати фотографію Уілсона Бітті, зроблену саме перед тим, як той упав на ранчо Ференц Крік. Малдер поглянув на прикріплений на дах будинку люмке бак із водою. Тримтячою і окостенілою рукою він підняв зигзауер і тричі вистрілив, пробивши в цистерні дірки. Тепла вода полилась, як прозора кров. Скаллі пірнула під душ. «Швидше, Малдере, ще трохи, і наші тканини вже не відновиш!» Обидва стояла під омиваючою їх водою. Малдер розумів, що для остаточного відновлення знадобиться переливання крові й повне очищення організму. Але зараз відчував себе чудово і просто під струменем теплої води. «Як непрофесійно для напарників приймати душ у двох», – сказав Малдер, уже відчуваючи, що змив із себе скоринку. Але в цьому випадку готовий зробити виняток. Вони стояли під потоком води, змиваючи з себе все – відновлюючись, поки цистерна повністю не спорожніла. Бернард Люмке спробував пробити шлях крізь завал, але вхід у печеру завалило наглухо. Батарейка в ліхтарику сіла, і в мізерному освітленні закривавлені руки стали виглядати білими, як крейда. Все краще, ніж просто загинути під сувом. Він добрався знайомими проходами до грота і увімкнув лампи, що освітили зловісну галерею проклятих скам'янілостей. Зі сталектитів капала вода. Бризки падали у струмок із смертоносними мінералами. Коли згустилася темрява, його оточили статуї як давні, так і недавні жертви. Зараз вода продовжувала сочитися поруч і падала на нього. Люмке насилу ковтнув пересохлим горлом, його мучила спрага. Коли акумулятори остаточно сіли, він прокричав: Допоможіть! але він не отримав відповіді від темряви, Лише почув звук капель і мовчання каменів і раптом зрозумів, що більше не може поворухнутися.